Hej och välkomna till avsnitt 11 av A bit of Nördernas. Det här är Nico och tillsammans med mig är Danne. Amen. Vi är utan färnan idag för han är lite krasslig och bestämt sig att hans röst inte riktigt hängde mm. med så han valde att avstå idag. Men det ska väl gå ändå. Ibland får man ha sådana dagar också. Mm, det är ju så. Mm, mm. Ska vi hoppa in på nyheter direkt? Ja kan vi göra. Eller ska, eller ska eller vi ta ska... Vi, vad vi har nördat först eller? Ja vi kan ta vad vi har nördat så. Ja, ta det då. Bryter vi inte utanför varandra. Ja nej precis precis. har lite bråttom ja. Uh, ja jag själv har jag inte Nörrat jättemycket Det var lite Antill Dan mest Har hållit på med recensionen där Hansson on så Suttit och hållit på med det så det har Fram och tillbaka spelat chapters och grejer Gilla spelet Skarpt jag rekommenderar alla Som har PS4 att köra det här spelet För det är riktigt skoj och vill man, veta ja, vill man veta exakt, det är en grej i spel som jag har sagt som jag är inte riktigt klarar av mig. men vill man veta vad det är så kan man lyssna på recensionen då, kolla på den på Youtube eller på våran blogg då. Yes, men annars har det inte någonting alls nästan. Vi spelade lite Dungeons and Dragons i helgen. Det var bara typ tre timmar sedan dog de som <laughs> jag spelade med. <laughs> du utsatte de för utmaningar då? Eller? Ja, Så att de jag skulle gjort... det, var medvetet? ja jag hade gjort ganska svårt just för att ah. vi ska ju börja om så jag, men jag gjorde så att det finns en utväg men jag vet ju hur de här spelarna som skulle aldrig ta den utvägen så jag tog dem in till ett rum beskrev exakt hur rummet såg ut och för vi har sådana här eh, assassin och sånt som gömmer sig i skuggor och sånt men då hade jag gjort att det är ett ö en sån här eh, glob uppe i så här magisk glob uppe i taket med ett öga i så den är så här allscenes och så beskrev jag att det är en eldstad med tre olika dödskallar på sig och sånt. Och framför dem så är det en bostad, så kan man säga, som de har under... För, vi har på in, över ett år och de har letat efter den här snubben hela tiden. Och nu hittar de honom, men han är ju så pass mycket starkare och han hade en drake med sig också. Så jag tänkte ju, ja, är de smarta nu så väljer de att kolla igenom rummet liksom snabbt. Någon springer och kollar som de här dödskallarna var till förra. Att det var ju liksom, drog man i rätt kombination så öppnas en löndor och de kunde fly. De valde att attackera och dog på en gång. Ja, okej. Okay. Ja, men då så. så de liksom, får de lite skylla sig själva faktiskt. Ja, och mycket idéer jag gjorde det för var just för att må, de måste börja tänka lite mer. För nu kommer vi köra enligt böcker och. Och då det här är det lite mer att tänka att man kanske inte ska attackera allt. För här är det liksom grejer, det här är ju så pass starkt att Ibland möter man någonting som nej, kanske är bättre att kolla stå på avstånd än att gå direkt in i attack. Så det fick de lära sig den hårda vägen så nu. Så. Ja, men nu håller vi på att förbereda för nästa. Men ja, så spelade vi lite Halo 4 multiplayer. Vi körde 3 mot 3. Eller ja, eh, alla vad är det? Free for all men tre persda. Och det sen lite Mario Kart 64. Mm. Det var ganska Själv vad har du gjort då? Uh, nej, jag har fan inte varit mycket spelande sista tiden. Jag har, har spelat uh, NHL som vanligt säg, uh, de senaste två veckorna. Uh, har uh, både spelat med, med kompisar och uh, själv har suttit och jag, jag är inte den som köper uh, EA Sports -spel varje år för att uppdatera mig utan jag brukar vara den här ja, men varannat år. För för då hinner det liksom hända mer från spel till spel. För, för min del. Uh, så, att ja, så satt jag och skulle vara lite duktig och uppdatera lite lag och grejer och så ja, jag satt jag där i tre timmar och uppdaterar massa lag. Och så och jag är jättenöjd och så stänger jag av och så kommer jag på att fan jag sparar inte. ja ah, cool. <laughs> Sen fick jag göra om allt skit igen. <laughs> Gör de ju rätt. <laughs> ja precis. Jag oh, shit. Skit. ja Sånt så är att, drygt. Uh, Jo, det är inte alltid drygt. Men nu, nu, nu stämmer det mesta i alla fall. Mm. Uh, men det, det, det är väl typ det enda jag har gjort. Ja, men, då, men då hoppar vi väl in på nyheter på en gång. Ja, men. Första nyheten jag tänkte ta upp här är att uh, Morten Kombat skapare Ed Boone har på sin Twitter teasat fyra nya karaktärer genom att släppa en bild på det var fyra skuggade karaktärer med texten Who's next framför. De har ju kört det sen allra första dlc med det här Who's Next. Och sen började de efterse se sista delsen som kom med Tremor heter han. Så var det fortfarande efter hans trailer Who's Next så började det här spekulationen att ja, ah, kommer det med DLC? För vi har inte hört någonting. Men nu har de liksom redan satt upp en till fyra nya karaktärer fast man vet inte vilka de är än. Ah, så right, som så de det okay. med de fyra första delsen karaktärerna så det är, så får vi se riktigt fram emot vad det kan bli. Det spelade vi också nu i helgen lite. För att det var ju typ bara två matcher, tre matcher jag fick spela. Sen var jag lite för stort och då bytte vi spel. <laughs> det är så, när Bara jag har ja. spelat och ingen annan, då är det liksom... Ja, jag kan kombosarna och ingen annan, så det är liksom... Då blir ju så. Efter det har jag med och mot och har bekräftat att eh, Nintendo utvecklar Pikmin 4. Och att arbetet är nästan klart. Jag har spelar spelat de här Pikmin-spel men jag har hört att de ska vara riktigt bra. Nej, jag har faktiskt aldrig spelat det så att... Nej, nej, jag har ingenting att tillägga där. Liksom. Nej precis, jag vet att det är en stor serie så det är lika bra att ta upp det men jag kan tyvärr inte säga mer om det för jag själv inte har testat det. Det har kommit en uppdatering äntligen till Batman Arkham Knight på PC som vi har pratat om, den har ju tydligen inte funkat alls sen starten och de sa det att ja, alla som vill ha en uppdatering får vänta till september och nu har den äntligen kommit. Så ni som PC-spelare som vi spelar har kan äntligen spela utan problem då. Ja, det ser. Det, det är, då, då, då, då, då var det lite grann lite GTA 5-stukat också. Ja, precis. Det är, grafiken har buggat mm. och det har fryst spelet och dittan och datan. Ja, precis. De har haft mycket problem. Jag hoppas att de håller up-to-date nu då? Ja, man kan ju tycka... Ja, ja. det? det har väl varit ute i två, må två månader va? Två må ja, det, ja. Jo, precis. precis. Så det är, tar så här lång tid, det är lite... Ja, ja. Mm. Men, ja, då är det ju bättre mm. så många spel väntar en månad med att de säger release datum här en månad senare så mm. folk inte köper spel och sen inte kan spela det på. Två månader, det är lite helakt. <laughs> Eh, på tal om Mortal Kombat så kommer Mortal Kombat X läggas ner till de gamla konsolerna. Mm. Jag hörde det också. De mm. har gett upp <laughs> krav ja, över... Vi hade ju inte hört någonting om det förutom att uh, de hade sagt att det ska komma. Nu bara, nej, vi lägger ner Nej, de, de lägger ner för att de, de, de lyckades inte få eh, Xbox 360 och Playstation 3-versionerna att uppnå den kvalitet som de ville. Nej, precis. Och därför tycker om att Nej, men det är ingen idé att fortsätta om vi ändå inte kan uppnå det vi vill uppnå. Nej, för när Commorten det kommer, det var ju typ i mars eller något. Mm, så precis. det är ändå gott så pass lång tid så antar jag om man skaffa det på PC eller på de, någon av de ja. nya konsolerna om man verkligen, verkligen vill ha det. Exakt. Eh, då, de, de har ju arbetat hårt med att försöka få det bra men inte riktigt nått dit. Så att, ja, då förstår jag att de lägger ner Ja, precis. Jag tycker det är helt rätt val. Bättre det än att slänga ut något skit som... Liksom, ingen kommando vill jag ha. Nej, precis. Så alla som förhandsbokade spelet så kommer få uh, full återbetalning från sin lokala återförsäljare. Mm, det är ju bra. Mm, det har de bestämt. Så att, uh, mm. uh, ska jag fortsätta? Ja, kör. Jag har ja. några till, men vi kan väl, du kör några så kan jag ta dem. Uh, jag har bara tre till. Uh, uh, män ska bli film. Då stryker den här. <laughs> Då stryker du den. Fan vad, fan vad gött att jag snodde den framför dig. Ja. För en gångs skull. Uh, 20th, 20th Century Fox och Churning Entertainment har börjat produktionen av en film baserad på Megaman. Uh, bland de involverade hittar vi David Reedy, Michael Finfer och såklart Peter Churning som äger Churning Entertainment. Uh, och de har ju som arbetat på Planet of the Ips Nya de Planet of Dave filmerna eh, Och det är väl det man vet om filmen <laughs> så länge. Ja, så precis. Att, eh. Det ska bli intressant att se hur de gör om de kör med liksom, sådana här bossar och lite så mycket robotstuker på så. Mm. jag hoppas att de kör en liten mörkare twist på det här. Ja, alltså jag senast nästan det som de ska, jag håller ju på nu med Jack and Dexter eller vilka är det? Nej, inte Jack and Dexter, mm, de andra. Eh, Ratchet ja, and Clank. Det. Så heter de Ratchet and Clank. Alltså jag skulle kunna tänka mig att kör med köra mer allt men som du säger lite mörkare men gör det mm. nog snyggt så. För jag tror, drar de in verkliga personer och gör en Megaman det kommer ju typ vara så. Ja, det, är ju, det, är, det är ju vissa människor som måste in. Ja, men alltså ja, precis. Men man det, kan I göra och med lite att Megaman är en riktig människa fast han är lite Robocop. Alltså det Rubocop. Robocop, ja. eh, Robocop Robocop, eh, att han är en, en del människa men mestadels maskin ja, precis, så att han, han ska ju fortfarande ha som känslor som han ska ju typ hämnas på Dr. Wiley. ja precis, men därför ser jag lite mer att vi får en mer datorn med så att han verkligen ser ut som Megaman än att vi får de här, om du kommer ihåg de gamla NES-boxarna mm. så vi inte får en sån liksom skitfull snubbe står i en Megaman-kostym för det är inte snyggt Ja, men de, de kan ju göra det snyggt nu för tiden. Alltså, det som är i såna fall, det är som de säger, den är baserad på Megaman. Ja, precis. Det att den... inte att de tar den direkten utan de gör, ja, nej, de gör det exakt. coolare. Och exakt. då kan man ju se det, men ska de liksom dra det rakt? Nej, då, ska... då är det ja, nej, det nej, nej, nej. <laughs> ja, precis. Ska de ta det åtta bits dräkten, ja, då blir det ju... Nej, då blir, blir alldeles för bulligt och det blir liksom... Nej. Ja, så, så jag, jag hoppas att de satsar mer på... så här, ja, men, Robocop stuket. Ja, lite som de gjorde med nya alltså, Robocop de ändrade ja. liksom utseendet men höll liksom story typ. Exakt, exakt. Ja, att, gör, gör de, de på det gör. viset så då, då, då kan det nog bli riktigt bra. Ska vi intressant att se hur de gör med om det blir bossar och sånt som det är olika i ja, varje de, spel De kommer nog vara mer animerade än någonting annat. Ja, och se vad det är för sort. Alltså jag tror jag tror nästan det kommer bli som har du sett senaste Turtles? Hur de gjorde med Shredder Jag tror nästan bossarna kommer bli något åt det hållet Over ja. the top liksom ja, Jag bulkiga, hoppas det liksom, så att den verkligen, Men det är som sagt Då gäller det att den blir som du säger lite mörkare För annars mm. kommer det bli råligt Att se dem där Precis, så att det ska inte vara som en actionkomedi Utan det ska verkligen vara action mm. Faktiskt för, för, för, för om man liksom har läst på om man och vad, vad, vad, vad som egentligen hänt Så då är det ju faktiskt En jävligt mörk historia ja precis det är ju liksom. ja. Så, så vi, vi hoppas att de gör bra ifrån sig mm. helt enkelt precis men det är som sagt en film på tv-spel det blir sällan bra men man, man håller ju alltid tummarna så fort man hör en ny nyhet mm. ja du ser yes. eh, fortsätt jag, du jag kan köra på uncharted 4 kommer få singleplayer DLC Uh, Något idag började ju släppa släppte ju DLC till uh, The Last of Us mm. och nu har de redan gått ut sagt att det kommer komma Single Player DLC till Uncharted 4 och det blir då första gången Uncharted får några Single Player DLC Ja precis vad jag tänkte säga, de har väl släppa några DLC nej, de har släppt det lite viset. banor de har ju kört lite det här ja, multiplayer ja, och det kommer komma nu också, det visste vi för det har släppts en det kommer släppas en paketpris med allt men nu har de sagt att det kommer en single player det kan bli riktigt intressant, se vad det är för något jag kan ta min sista nyhet på en Absolut. gång här, och det är, vi pratade ju tidigare om de här männen som hotade Pokémon Championship de här, de ja. här grabbarna och eh, en domare har nu beslutat att de får inte släppas mot borgen utan att de får vänta i rättegång i fängelse och det kommer ta ungefär alltså det kommer ta minst fyra månader de kommer få sitta där lika bra Behåll dem där, jävla idioter. Ja, precis. Vad var det? Försvarsadvokaten hade sagt att det var bara så det pratade med varandra, försvarsadvokaten självklart, att nej, men de la upp och de bara snackar med varandra men domaren man liksom hårt att eh, det här var inte bara barn som pratade på internet och pekade på skjutvapnen och ammunitionen ja, som båda tagit med sig till väntan. Så han har sagt att de kommer inte, inte ut. De får ju sitta tills de har blivit dömda. Så... Det, jag tycker, det, äh, det låter väl klokt. <laughs> ja, äntligen ja. så tar det på allvar. <laughs> Precis. Ja, men det var de nyheterna jag hade. Hade du nog mer? Ja, absolut. Kör. Sure. ett på sin hemsida med Larry Rib även känd som uh, Major Nelson att Borderlands kommer bli uh, ett av de spelen som nu är bekräftat som bakåt kompatibelt till Xbox One. Mm. Trevligt. Jag har ju börjat spela Borderlands, men det tog som stopp. Eh, ja, nej, jag, ska, vi, vi, jag och Samuel ska, ska väl fortsätta på vårt lilla äventyr där, annars så får väl någon kompis ta över. <laughs> ja, nej, det var ju som jag, <laughs> vad heter det, testa det bara men som sagt borden man ska spela tillsammans och jag var Absolut. själv. Så det var liksom ba, nej, jag tyckte det inte var så kul. Sen har jag en poolare, och han han bara, att man måste spela tillsammans. Men sen blev det bara aldrig av att vi spelade så då har den nej, det, serien bara. Det, det är bara att komma över, vet du. Jag har både ettan och tvåan. Trevligt. Mm. Eh, vi fortsätter med att meddela att PewDiePie, svenska Felix Kjellberg, har nu passerat 10 miljarder visningar på YouTube. Mm. Han bara växer och växer, det är helt Ja, ja men, och han har nu också passerat 39 miljoner prenumeranter i världen över. Mm. Eh, och som sagt, man får tycka vad man vill om PewDiePie, men det är ju eh, ruggigt imponerande det han har åstadkommit. Ja, absolut. Jag hade morsan över nu i helgen och hon sa, hade sett den nyheten och bara, vet du vem det här är? Jag bara, ja, Det är alla under din ålder vet vem man är. Det liksom ja, men alla från typ 10 till 30 mm. eller 35 vet vem Puddyby är. Ja. Liksom. Och sen när det är som du säger det är samma sak jag brukar sitta och titta på honom ibland är han lite för mycket ja. då hoppar man över men sen ibland är det stört skön att titta på absolut liksom, han, han kan ju sin sak, så att säga. Ja, precis. Och det jag är riktigt imponerad på det över hur han orkar sitta och klippa. För nu har jag också där med den här recensionen och grejer. Det tar ju sån jäkla tid. Ja, så det gör han typ 6 timmar om dagen. Precis, och visst, det är hans jobb. Jag gör mitt jobb plus det här. Men ändå att få det så snyggt och liksom hålla igång som han gör. Jo. Det är det som är... När jag sitter och spelar då är inte jag den här jätteintressant som sitter och tjoar utan jag visar liksom spelet. Ja, så ja, nej, Riktigt imponerad på vad han har åstadkommit, absolut. Eh, och på tal om Pudepai så har ju han fått ett eget spel mm, eh, Han utvecklats. har ju visat det lite på sin kanal där Ser lite intressant ut. för Precis. Det är, mm. eh, är Indie-studion Outer Minds som har gjort ett plattformsspel som heter eh, PewDiePie Legend of the Brofist. Mm. Eh, där, eh, där han och eh, PewDiePie, Marzia, hans flickvän, eh, tillsammans med deras hundar Edgar och Maja kommer få eh, ja genomgå en massa äventyr. och, man, och då kommer Det kommer även finnas eh, flera spelbara YouTubare och det är lite såhär side-scrolling och mm. lite såhär arcade och det är väldigt mycket så här små grejer som är blinkningar till hans YouTube-sida Precis, så, så att uh, det, det är ju hans fans alltså The Bros som, som merparten mer av spelet har fått bestämma fiender och vilka som ska vara co-op uh, möjliga och så vidare och så vidare så att uh, han har ju verkligen uh, fått in sina fans i, i skapandet av detta spel och det är mm. riktigt coolt mm, bland annat så kommer det vara Jackseptic Eye och eh, Cinnamon Toast Ken som kommer vara spelbara karaktärer jag vet, kommer inte ihåg om det var med mer fall det var Cryotic också eller hur det var eh, det var det säkert de har ju kollabat flera gånger ja precis de har ju podcast vissa har de tillsammans och allt ja möjligt, precis det är ju eh, Cinnamon Toast Ken och, och ja, Puts, eh, de har ju The Broken Podcast mm. Det, så var det, det var ett tag sedan jag lyssnade på den. <laughs> eh, fortsätter också med att säga att eh, Marios pappa, på, ta på tal om att det idag så vi pratar om Mario, mm. eh, så, kommer, så har Shigeru Miyamoto, alltså Marios skapare och ja, pappa kan man väl säga, eh, nu har brutit eh, tystnaden och han har sagt att ja, han vill jättegärna göra ett nytt Mario Galaxy-spel. Just det, ja. Eh, det kommer till... Eh, Ja. Uh, a new Mario Galaxy is always in discussion, but even with Mario 64, there was a lot of feedback about motion sickness with the 3D, or maybe us making it too difficult. Uh, going back to our roots and making new Super Mario Bros, uh, anyone can play that, so that's why we went back. Uh, han fortsätter också att säga mm. We're always thinking uh, Is there a middle ground where people do enjoy The 3D worlds of Galaxy And those who enjoy Super Mario Bros Can both enjoy it uh, We're always looking at those opportunities mm. Så att uh, han, han vill gärna uh, Gå tillbaka till uh, Galaxy-spelen Jag älskar Super Mario Galaxy uh, Jag tycker de är Riktigt roliga Det är Fast. faktiskt en av de få Mario-serierna Jag inte har spelat ja ja det tycker jag absolut ska göra. För det är, de har ju tagit liksom, egentligen allt. Jo precis, jag har bara hört gott om det. Allt jag har sett om det har mm. varit att jag vill spela det men jag har bara inte köpt det så det är liksom de blandar ju liksom plattformsspel med eh, N64 Mario. Jo, precis. Liksom, och så ja, kastar de massa olika saker där i. Så. Ja, men, det, det, det skulle vara jävligt kul ifall de gjorde ett riktigt välgjort Mario Galaxy framöver. Mm, jag jag tror är de är behöver tjänst. en stark titel nu Nintendo. Ja, absolut. nu kommer ju uh, Star Fox, det har, kommer mm. eller har kommit. Och sen är det typ, har de inte sagt någonting alls nästan. Och sen Nej. vet vi ingenting om den nya konsolen för nästa år. Så kommer de då istället starkt med ja, uh, vi kommer ganska snabbt komma ut med Galaxy och grejer. Då kommer de få upp hypen igen, hypen igen för Nintendo är ju på tomgång just nu tyvärr. Precis. Eh, jag tror att i och med att Nintendo håller på med sin nya konsol mm. eh, som de har nämnt, vad är det? N NX? NX är prototypnamnet nu då. Ja, precis. Eh, så att jag skulle väl tro att de kommer väl släppa ett nytt Galaxy I och med releasen av NX. Mm. Det är ju Zelda ska väl säga med Wii U, men den har ju skjutits och skjutits och det ryktas om att det ska också till NX Massa sånt där så börjar de starkt istället med ex som de gjorde med Wii och Twilight Princess och sånt där. Och så får vi Galaxy ganska tätt in på. Då kommer de få en bra start. Eh, nya bondfilmen Specter har fått sin nya låt. Okay. Eh, det blir Sam Smith. Jag vet faktiskt helt ärligt inte vem Sam Smith är men han ska framföra eh, en låt som heter Writings on the Wall eh, som är skriven eh, tillsammans med grammy Jimmy Napes. Okay. Eh, tyvärr får vi vänta till den 25 september innan vi får höra själva låten. Spectre har biopremiär den 30 oktober. Sen ska det bli intressant att höra ifall de fortsätter eh, med den utveckling de har de senaste åren, att de har gått tillbaka grann till det klassiska Bond- Lite mer klassiska Bond-soundet i låtarna. Mm. Men det här är sista filmen med Daniel Craig, eller? Eh, det ryktas om det, ja. Eh, för de håller på att snacka nu, Jag har hört massor om från olika pods och sånt. Om att de försöker hitta någon ny, och om att vad är eh, i, eh, Roger ja. Moore, eller vem det är. Det är massor av sådana här som har gått ut och tyvärr snackat lite rasistiskt. Ja, <laughs> ah, jag vet om Idris Elba, ja. Ja, eh, och sådana där grejer. Så jag har hört lite, men jag, jag Nej, men, har inte... Jag gillar inte Bond, så jag liksom... Mm. har ingen koll cool på det där man bara hör. <laughs> Vem lyssnar på Roger Moore liksom han är en gammal skitkorv. Nej, han är en gammal gubbe. Det han är han eh, ja. Så, men han får väl säga vad fan han vill. Ja, precis, liksom, på, på, på, på den tiden var det liksom var det okej okay att James Bond var liksom i, i, ja, men i stort sett våldtog kvinnorna. Ja, liksom, ja a, nej. Så att, ja, han, jag, jag tror inte att det är rätt person att uttala sig. Nej, precis. Och det är liksom som sagt: han är gammal och skrutios. <laughs> eh, fortsätter med eh, flera spelledheter. Spel, eh, eh, den här gången angående Metal Gear Solid 5. Mm. Eh, det finns en karaktär i Metal Gear Solid 5 som heter Quiet. Eh, och tar man med sig henne på uppdragen 29 eller 42 så kan man alltså råka ut för att få sin hela sparfil totalt förstörd. Oj ja, jag såg en bild på det där, men jag gick och läste var det mm. så? Oh, shit. Så att, eh, tar man med henne på två, två speciella eh, missions så kan alltså hela, eh, allting du har spelat bara försvinna. Oh, ja. Fallout 3 Cowboyhatten återigen. Jajamensan. <laughs> så är det. Ja, det, de, de jobbar nu på att eh, uppdatera det så att det inte ska fortsätta att hända. Ja, det där är ju en stor serie som liksom det här är sista spelet i med skapande. Så det är liksom eh, att det, det är såna här grejer det kanske man får ta, men ja, shit, hoppas de löser det snart, för det här vet jag att bra många har väntat på den spelet. Tyvärr så jag är riktigt sugen, i, var sugen på att köpa det, men som sagt, jag spelar inte jättemycket öppna världsspel och snart liksom Fallout 4 runt hörnet då blev det att välja och jag valde Fallout 4 helt enkelt. Annars hade det också suttit där nu och spelat. Uh, nu ska vi se. Vad ska vi fortsätta med nu? Uh, den kastar vi. Den var, det var alldeles för lång nyhet. Jag orkar inte läsa igenom den. Uh, det finns en ny trailer till Total War. Warhammer som kommer när som helst. Mm. Så att vill någon se den så det är bara klicka in sig på IGN eller Youtube eller vilken spelsajt ni nu än väljer för det, den kommer finnas där. Så är det. För nya Warhammer-spelet är efterlängtat av just den fanbasen. Jo, de, var de har ju stadigt släppt spel till den där serien mm. så. och Precis. jag har hört att de ska vara riktigt bra så Kanske något man ska kolla upp. Precis. Eh, och avslutningsvis så ska jag också ta upp att eh, det var i slutet på förra året som vi fick reda på att Telltale Games och Mojang eh, nu samarbetar runt ett spel eh, som kommer heta Minecraft Story Mode. Ja, just det, ja. Det kommer bli lite coolt, det kan jag tycka. Eh, Minecraft Story Mode kommer släppas till PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U eh, och PC. Det kan, det kan även bli så uh, att det även kommer ut till iOS och Android även uh, och vill ni se en trailer till den så uh, ni vet var ni ska hitta den Youtube Youtube så att ni som är intresserade av, av uh, att se, se en story mode -grej med som Telltale, Telltale Games står bakom så uh, in och uh, klicka in där bara Ja, det var ju liksom det här med Minecraft. Det var inte det första man tänkte att det skulle vara en story med. Men jag har hört att den ska vara riktigt rolig så det ska bli intressant att se vad de gör med. Det precis. Det ska bli fem episoder också. Mm. Och, så, Och så. Den, den första släpps den 27 november. Ja, oh, nice. Och Teltaste, de kan ju göra historier så det är <laughs> riktigt coolt. Så, att, så var det med nyheterna. Mm. Men då hoppar vi väl direkt in på huvudämnet då. absolut Och det är ju Super Mario. Mm. För på söndag blir det 13 september. För 30 år sedan så släpptes Super Mario Bros i Japan. Bros. Bros. Bros. Ah. Super Bruce. Mario Bros. <laughs> <laughs> <laughs> och den släpptes några månader senare på, i USA. Och jag kollade upp när den släpptes i Sverige för jag har så här retrotidningar här hemma och Första september 1986 fick Sverige vänta in, så det var ju nästan ett år innan det kom över hit. Men som sagt, Super Mario 30 år, skapade som vi sa, Shigeru Miyamoto. Alltså det här spelet har ju betytt så sjukt mycket för hela spelvärlden kan man ju säga. För vi kan ju börja direkt där vi som eh, många säkert vet så blev det ju en eh, video game crash 1983 i Amerika. Eh, som påverkade hela världen det var ju liksom Atari gick under och allt möjligt alla började ju sälja konsoler och tv-spel och slängde ut vi har ju IT e som liksom de begravde ute i öknen IT-spel liksom e bara för att det var så kast och de kunde inte sälja skiten kunde inte ge bort skiten <laughs> liksom. och sen ja kom det en liten som eh, visst, folk spelade fortfarande spel men det var ju liksom Super Mario som kom eh, vad heter det? Åtta bitar hade väl funnits i flera månader redan. Men det var först riktiga intresset för att komma tillbaka till tv-spelen. Det var ju först när Super Mario Bros kom. Och eh, det spelet, det är jag tänkte vi bör komma direkt in på första frågan då, vilket är det första spelet med Super Mario som vi spelat och för mig måste det nog ha varit första Super Mario Bros. Samma här. Liksom det var ju så liksom fullända visst, jag är ju född 89, så det hade redan funnits i tre år och sen var det väl minst ja, tre år till innan jag spelade det. Men jag kommer ihåg liksom, just, det flyter ju fortfarande på så jäkla bra det där spelet. Ja, ja, ja. Det är, ja, det är liksom, gud, ja. det Tjeger och Emotor gjorde där, det är ju helt magiskt. Vad säger du? var första spel för dig också. Ja, jag var eh, första spel. Vi, vi fick ju ett NES 86 eller 87 kanske till och med var. Mm. Eh, fick vi NES-et. Eh, men då var det Ice Climber till. Oh, ja. Och inte Super Mario Bandon. Okay. Så att vi, vi köpte aldrig Super Mario Bros utan vi eh, typ fick gå till grannen. Uh, okay. Och spela där. För de hade det. Och där, oh, där ja. spenderar man ju många, många, många, många, många, många, många, många, många timmar. Uh, med att sitta där och spela Super Mario. Men uh, sen så lånar man ju hem, liksom. Ma man lånade alltid spel från varann. Mm. Som alla hade ju konsolerna. Nej, ja, precis. Uh, så, nej, men Super Mario Bros var första. Uh, Om man nu inte räknar Donkey Kong och Jumpman. Precis, men de, det, de jag har... Jag tror aldrig jag har spelat det till Nintendo 8B har spelat någon simulator. Nej, någon precis, jag... Jag, jag har faktiskt spelat eh, det fanns som man kunde köpa en sån här jätteliten arkadmaskin. Uh, typ som Game Watch. Fast ja, arcade typ. hållet. Ja, exakt. Ah, ja. Eh, så att jag spelade på en sån. Ah, okay. Som faktiskt min farmor hade. <laughs> nice. eh, så att, Där, där eh, spelade jag väldigt ofta. Mm. innan Super Mario innan jag började spela Super Mario Bros. Ja precis, för som du säger där, det var ju Jumpman första som de skapade och det är ju figuren med motor där också som skapade Donkey Kong. Och sen när han när de skulle göra ett nytt spel för att liksom, han fick ju ett uppdrag, göra ett spel vi behöver för att liksom få igång Nintendo 8-bitars för Nintendo's presidenter, han var ju, det var han som var helt övertygad om att Nintendo Entertainment System kommer att säljas man sa det till Shigeru mot att Du ska göra ett spel Och han bara, ska vi komma på någonting? Och de bara, men vi har ju den här killen Och så behöver vi bara komma på vad vi ska göra Och så var det Det är någon byggnad som man hade suttit i Och den hette någonting Mario, bla bla bla Så han tog det namnet på ah, Mario Och det är så vi fick karaktären Och det är liksom så här Ja, och det de lyckades bygga med Mario Det är ju helt sjukt Först med, ja vi som vi fick Super Mario Bros. Sen fick vi en helt annan variation på tvåan. Då. För det var jag gillar ändå tvåan. Ja, precis. De, alltså I, I och med att det just var så annorlunda tror jag. Ja, det är liksom eh, karaktärerna. Allt känns annorlunda men just att man fick. Jag tyckte det var skitkult det här med att man kan. Man det är inte bara Mario. Man fick spela Luigi, Toad och eh, Princess Peach. Och alla spelades olika. Det tyckte jag var skitcoolt. Precis. Uh, jag gillade Peach för att man kunde sväva över, långa st eller över stup och grejer. Ja, precis. Mario han var väl typ som man alltid har varit? Ja, exakt. Toad, vad var han? han? Jag har hört någonting om att han är starkare eller någonting. Ja, han är jättestark. Var det att han det kunde kasta skut. grejerna längre? Exakt, eller vad då? exakt. exakt. Ja, ja. <laughs> Och sen precis. var det ju Luigi han hade det där hoppet som var typ han började springa i luften så blev en halv ja. båge upp. eller så. Exakt. Och det är ju lite gott för Japan så fick de ju det som kom sen till Nintendo, Super Nintendo The extra levels. Det var ju deras två. Super Mario första Bros fast svårare att det ska typ inte gå klara det där spelet. De, de gjorde liksom extremt svårt. Och ja, det är japaner. Jag, ja precis. Tror inte de klarar ändå då? då? Det, finns, det kommer alltid finnas någon som sitter där så gri, gris och spelar igenom. Mm, det, det är bara att kolla, kolla speedruns mm. på, på alla Super Mario Bros. spel. Ja, precis. De är, det är, det är japaner och sydkoreaner. Vi Helt sinnessjuka. Ja. Vi fick ju vad heter det? Super Mario All star till Nintendo, Super Nintendo. Ja! Och det är ju Super Mario Bros. 1, 2, 3 och extra levels. Det var då första gången vi fick se de där levelarna. Och jag har, jag har det spelet och de är bra och svåra man kommer ju typ direkt in ibland det fortsätter ju bara direkt efter och bara mm. eskalera med svårighet det är, det är kul men frustrerande ja det förstår jag ja och sen kom ju som sagt Super Mario Bros 3 ett av bästa spel som någonsin har gjorts jag gillade Super Mario World också som släpptes i SNES ja det kom efter det ja det mm hade -hmm. jag spelat faktiskt ja det kom faktiskt. efter trean. Ja. Jag kommer ihåg trean, det är väldigt speciellt för det var någonting som mina, några vänner till oss hade. Så vi var ju alltid där och spelade och de bodde i på så det är en liten pitåka som man var ju inte där hela tiden. Så man liksom ja, var där och spelade lite och sen fick vi det själva också. Och det är liksom, oh, jag har suttit och spelat det där spelet hur mycket som helst. Ja, så det är liksom och man kommer fortfarande ihåg ja, inte alla men de flesta hemligheter som alla komma upp till himlen och sådana små grejer som är stört sköna. Men ja, vad sa du? Sen efter det kom ju, vad heter det? World. Super Mario World. Mm. Uh, till SNES. Uh, men uh, jag, jag tror till och med Doktor Mario kom innan. Det kom väl till NES? Ja, det finns en Mario. Ja, när, när, när, när det var Nintendo släppte en, en egen version av Tetris. Ja, precis. De trots. behövde ju någon säga ja uh, vi har teetiskt men vi behöver ju någonting eget och just under åtta bitars uh, perioden så slängde de ju in Mario i allt, försökte göra, de har gjorde ju alltså det kom ritplattor med Mario så att man skulle lära sig rita och färga Mario-karaktärer Mario var med i Punch Out som domare Ja, han, han, var, även, han var även med i, i, i något tennisspel som domare, precis han också var med jag kommer Hette det bara tennis nej, eller Jag, ja, jag kommer inte ihåg vad det Su är. Supertennis? Ja, sen har han där. varit med i något golfspel och han hade sig i många spel. Jajamän, jag, jag har spelat alla de där. Mm. Eh, speciellt tennisspelet. Det, det har jag varvat många, många, många, många gånger. Ja, nej. Nice. <laughs> Just de har jag inte spelat. Det är först de senare som kom Mario Tennis och sånt till 64 som jag spelar. men aldrig de gamla men jag har ju sett bilder på det så det är ju, man känner man märker ju att det är Mario. Men det var ju där hysterin började de sålde ju honom överallt och tröck in Mario i huvudet på en. Och sen kom ju där Super Nintendo, där kom det inte lika mycket spel va? Det var ju typ Super Mario World, vi har Mario Kart, kom ju första gången Super Mario Kart. Uh, ja så kanske det var någonting med men ingenting sådär som slog ut på en gång. Mm. Nej, jag, jag vet inte vet För fan. nästa riktiga Mario-spel Det var ju först det som kom till liksom det, det Jag har lyssnat på en bok Det är därför jag har hört mycket och Första spelet som kom efter som var riktigt Mario-spel Det var ju Mario till Nintendo 64 Som eh, Shigeru och Emoto Satt och höll på och jobbade som bara den med För att få fram Och det är ju samma sak där I Nintendo 64 Fick vi bara Super Mario 64 och sen fick vi ja, Mario Kart och såna här små grejer som var annorlunda, men vi fick aldrig ett riktigt Mario-spel. Det släpptes ju eh, också Super Mario-spel till eh, Game Boy. Mm, precis. Super Mario Land. Men det gjorde aldrig Shigeo emot utan han övergav det till några andra precis. som fick göra det spelet. Det är därför det känns så annorlunda det här, som en av våra fem frågor, den här med Alien-bossen och sånt. Ja, precis. precis. För det är just han var inte den som gjorde spelen. Men det är också ett riktigt bra spel. Oh ja, herregud, det, det har jag också varvat antal gånger. Jo, no, det har jag faktiskt också. Det är något man spelar oerhört mycket. Mm, precis. Uh, det, fi det, det finns ju en hel del spel. Uh, I Super Mario. Uh, Super Mario Bros. Super Mario Bros 2. 3 uh, kom 88. Sen kom Super Mario Land Game Boy uh, 89. Ja, då jag Sen kom Super så ja. Sen kom Super Mario World till SNES 90. Ja, det var ett år efter då. Yes, sen släpptes ju även Super Mario Land 2. Ja, det kom också. Jajamän, som heter Six Golden Coins. Okej. Okay. Mm. Och sen så blev det ju Yoshi's Island och sen så bytte de ju konsol och så blev det Super Mario 64 och så vidare och så vidare och mm. så vidare. Jo, ja, det har ju släppts mycket med... Man har ju sett Mario i liksom och sånt mm. där men... Det är ju, hans egna spel, de, de har ju alltid varit storslagna. Oja. Oh det har ju liksom oh ja. alltid hög, hållit hög, niv hög nivå. Sen att han har gjort Kami och så mycket som har varit mindre bra, <laughs> det är en annan sak, men... Sån här. Eh, sen har vi ju, oh, ett spel som jag verkligen, verkligen avskyr. Eh, så är det ju, där han också, med, eller där alla karaktärer är med. Så är det ju, vad heter det? Super Mario Party. Ja, Mario Party, ja. Ja, Mario Party, så heter det. Ja. Eh, Men så, jag så du aldrig att... varit någon fan av det? Alltså, det är ju kul mm. när man vinner. <laughs> ja, ja. Men när man sitter ett gäng lite överförfriskade grabbar mm. som alla är väldigt tävlingsinriktade så är det inte så jäkla kul efter en stund. Och då ska alla bara slåss mot alla och ja, ja. utsätta varann för djävulskap. Så, att. Mm. Ja, men det är väl li det, det det lite grann med uh, Super Mario Kart menar jag. Ja, och Mario Kart också. Ja, ja det är också sådär där att till slut så blir man så pass tävlingsinriktad att man verkligen, man kan bli ovänner en stund. Jo, ja, men det är ju det liksom när ens tävlarinstinkt tar över och ja. då är det liksom allt fokus på det. Men det som jag har problemet med Mario Party det är att det är så oerhört random vem som vinner i alla fall liksom de nyaste. För det delas ju ut extra stjärnor och sånt. Vem har gått längst och det, det, det. Liksom, det spelar ingen roll om jag har vunnit alla liksom, tävlingar och allting. Jag kan ändå förlora. Det är det jag inte tycker om med Mario Party. Men sen minigames har ju alltid varit roliga. Men de har ju alltid varit så på pass. I alla fall på 64 Det är liksom, du kommer blöda ur din hand någonstans. Antagligen tummarna om du sitter och håller på med tummarna. Eller handflatan när du sitter och snurrar och grejer. För det var liksom blod har fallit. <laughs> ja, och sen har precis Mario Kart det är ju grejer. Eh, Ma Super, Ma vad heter Super Smash Brothers. Mario med alla nintendo karaktärer Det är också ja, såhär, hur bra spelats. mest. Ja, det är ruggigt kul till Wii. Men jag tänkte vilket Mario-spel har du spelat mest skulle du tro? Mest? Mm. Då är det lätt Super Mario World. Alltså. Ja. Utan, utan tvivel. Utan tvivel. Mm. Eh, det är Super Mario World och så på andra plats kommer Super Mario 2. Okay. Eh, sen blir det nog trean. Mm. Och sen blir Super Mario 64. Oh, ja. Eh, för mig är det det absolut sp jag spelar mest av alla de här Mario-spelen som mm. med Mario ID, Mario Kart 64. Det har jag spelat. Sen vi sk skaffade 64, jag spelar det fortfarande. Ja. Jo, men det gör man ju. Och det är liksom... Är det någon som har det, då spelar man det. Ja, precis. Jag kan sitta själv och spela och sånt där. Det är inga problem, för det är ju någonting jag alltid kommer tillbaka till. Jag måste spela Mario Kart. Och sen efter det så är det ju eh, Super Mario Bros. 3. Är det som jag har och... Det är, jag, ble, jag älskar ju det spelet så jag har ju varit tvungen att skaffa boxad med liksom allting manual och allting som jag har här i min hylla för trean det är ett väldigt speciellt spel det, det är ett av de bästa som någonsin har gjorts om du frågar mig Men nej, eh, jag, jag, jag säger inte emot Nej <laughs> det är liksom svårt att göra det är liksom, visst det, man kan favorisera andra men just vad de kom med det är liksom Mario har ju varit med och skapat spelvärlden som vi ser den idag sen om man liksom, som jag jag klarar inte av Nintendo som de är just nu jag tänker inte köra liksom på det här, skaffa ett Wii U eller någonting för jag, för mig ser det, är det som att Nintendo håller på att gå under det är liksom så, så ser de ut i mina ögon, för de gör inte spel som jag tycker är jätteroliga längre förutom några som kommer till DS och 3DS, Wii hade jag ganska kul med men det var bara med några små utvalda liksom, det är inte som på PS4 eller PS3 där det här vill jag spela, det vill jag spela, ha kul utan här är det väldigt väldigt här: de här få spelen så liksom, kan jag liksom 10 fingrar kan jag räkna upp liksom Wii-spelen som jag tycker är riktigt bra och det är det Nintendo har förlorat sin de är allt som då sen ja, efter Super Nintendo har de börjat gått ut för, tycker jag ja, alltså jag, jag håller helt med dig, mm. jag är helt med dig på det, um. Jag skulle säga att de inte riktigt har hängt med sen ja, det, det, det gick väl riktigt ut för ja, egentligen Mario 64. Ja, de har ju liksom de höll ju på det, men det är som Playstation kommer börja hålla på med skivor. Nej, men vi ska fortsätta med kart. Mm, där började ni förlora, för ni kan inte kramma in lika absolut, mycket i det här. Absolut. Och sen kom Gamecube. Och de har gjort mycket val som har varit jätte... Har ju visat varit jätteroliga har kunnat fixa roliga spel och sånt men det har aldrig varit tillräckligt men eh, som sagt hade inte de haft Super Mario så att, vet jag inte om eh, de hade funnits liksom, nej på det så. hade de inte det, utan det är deras stora dragplåster mm. de har ju, de har ju liksom eh, många bra olika serier, de har Donkey Kong Country och de har Zelda och sånt, men det är inte samma dragningskraft som Super Mario kolla på SEGA till exempel Vad hade de? De hade Sonic Sonic var inte lika stor som Mario Allt annat som var bra efteråt Det kunde inte rädda SEGA Inte ens Sonic kunde rädda SEGA Och just nu nej, det enda inte, SEGA inte som ha, konsol så. Men, Och de har ju varit i konkurs och allt. Det enda SEGA har just nu nästan, Det är typ <laughs> Sonic de mm. har, det är liksom, Och de, det är ju åt helvete Ja de kramlar massa. fast för sina liv liksom, <laughs> men, bara, Ja man senaste Sonic-spelen Ja, jag har inte det spelat har ju varit riktiga senast. jävla trainwrecks. Mm. Så att, no nej, det, det, det, jag, jag förstår att de gick åt helvete sega faktiskt. Och jag förstår varför, varför Nintendo också håller på att gå åt helvete. Mm, precis. Och att de fortsätter att klamra sig fast vid där handhållna tror du inte jag att de, de kommer vinna någonting på? Alltså, för det som jag tycker det är att det enda de lever på just nu är det handhållna. Men, det var DS-en. Sen, mm. sen 3DS-en så har det absolut inte gått lika bra och de försöker ju allt för mycket med det här. Vi pumpar i 3D, 3D det är det vi ska köra. Mm. Wiimoten, Wiimoten, det ska vi köra och nu med den här till Wii U liksom, <laughs> hela den här jävla, vad heter liksom. Mm. Ja, ja, alltså det då de misslyckades. Ja, och det enda som folk säger att de verkligen har med tabletten lyckats, var det typ Zombie U som var ett spel som släpptes när Wii U släpptes. Precis. Och nu Super eller det här Mario Maker. Ja, det är och precis. Liksom, ja, och Wii U håller på att dö när jag typ två spel liksom som tar i det som ni har tryckt att det här är det som man ska köpa det för. Då är det inte riktigt värt det. Och vad ryktena har att säga om NX, så kommer NX bli typ en uppdaterad version av Wii U. Ja, precis. Så att jag, jag tror den kommer tänka om de fortsätter i, i det spåret. Ja, precis. Ja, ja. De, de måste ha någonting som kan utmana Xbox och PlayStation på riktigt. Mm, precis och inte bara leva. De har ju alltid hållit på med så här små grejer. De har alltid som, ändå sen, entertainment, sista åtta bitar, med Messapen och sånt. Ja. Men det ska ju inte vara hela grejen. Det kanske det liksom ett tag liksom, men nej. Och tyvärr så jag tror jag ser inte någon jätteljus framtid för Nintendo, tyvärr. Nej, tror inte jag heller. Det är, jag tror de, de är borta ur leken inom ja, de kommande 5-7 åren. Mm. Och vi kommer ju alltid få Nintendo-spel. Går de under som konsol, då kommer vi alltid få dem att de kommer publicera spel. Mario kommer alltid finnas Sen får vi ja, se Då, då, vi då, då tror jag då. att, att eh, Microsoft köper upp det. Alltså rättigheten att släppa ja, Nintendo-spel. De, de har ju försökt en gång tidigare. Ja, ja. Och någon antagligen, jag tror Nintendo tjänar ganska mycket på att kanske släppa till båda. Men eh, det är liksom... Oh, nej, Vi får se. Nu ska de ju börja släppa till telefoner. Och det är ett mm. jättebra drag av Nintendo. Absolut. Och fler MOBA, bra MOBA-spel behövs. Mm. Så vi kan få spela ja, som gamla åtta bitar spel och sånt där. Mm. Men en ny konsol, det ska väldigt mycket till för att de ska kunna överleva på det. Så vi mm. får helt enkelt se vad som händer där. Exakt. Men jag tänkte jag ska rekommendera en bok här. Som jag ja, precis har läst, eller jag har lyssnat, klart en ljudbok. Men jag har pappers också. Den heter Super Mario How Nintendo Conquered America av Jeff Ryan. Mm. Och den är bra. De går in, sen liksom Nintendo, hur de startade med Entertainment System. Ja, de går ju in lite här innan, hur de sålde ris och det där, men det är inte jätteintressant för oss just nu. Mm. Och, sen, och sen från och med Mario och hela till, vägen till uh, Wheat. Så den har ju följt hela den här och de förklarar exakt hur det har funkat med de olika cheferna. Mycket Shigeru Meomot och hans liv. Hur han har liksom växt i upp med det här företaget allt det nu skitintressant. Men det är ju hans företag så är det ju bara. Ja, precis. Sen, eh, vad heter det? Utan honom så hade ju aldrig Nintendo blivit det Nintendo blev. Nej, absolut. liksom Visst, de hade en eh, president som var väldigt, liksom <laughs> ja, vad ska man säga, han var hård. Det är liksom My Way or the Highway. Och, men det var han som tog in med mot och trodde på honom. Ja. Och, men sen han, sen efter det så har ju och lätt skeppet. Utan mm. honom, som du säger, hade de inte haft någonting. Det är han som har kommit på alla de här stora, liksom, mm. spels riktigt stora spelserien och sånt. Så ja, den kan sen, sen, sen, sen så ska de ju ha stor cred till att de tog in typ ja, Koji Kondo mm. som, som, som kompositör till otaliga Nintendo-spel. Ja, kom in väldigt tidigt och gjort mm. en riktigt sjukt bra grejer. Precis, precis. Ja, och han pratade också om i boken att han var ju typ noob när han kom in lite. men. Och så liksom satt och plingade lite på piano. Väldigt mycket samarbete med honom och Shigeru Miyamoto också. Mm. Shigeru han har ju också varit här väldigt intresserad av allting runt spel och musik och allting. Så hur de har suttit och liksom knackat liksom för fram så bra musik som det sen blev Ja, jag, kan, jag kan dra upp lite av grejerna som, som Koje Kondo ligger bakom mm. musikmässigt. Uh, Punch Out mm. uh, Kung Fu var ett, också ett favoritspel för mig. Mm. Uh, där gjorde han uh, ljudeffekterna i Kung Fu. Uh, sen Som sagt Super Mario 1, 2, 3, uh, Super Mario The Lost Levels, uh, Zelda. Mm. Uh, han gjorde även Super Mario 64, Star Fox 64, uh, Mario Tennis, så heter. det, Mario Tennis heter det. Eh, tack för den. Eh, Mario Kart, eh, Super Mario Sunshine, Donkey Kong. Eh, ja, alltså det... Herregud vad han har gjort musik. Eh, han gjorde Wii-musiken, men menymusiken och allting till Wii Sports och allting så där. Okay. Gjorde han gjorde all musik. Eh, så att, ja, men han, han har gjort otroligt mycket. Mm. Även, uh, han har blivit nominerad till tre priser, men aldrig vunnit någonting. Jaså. Ah, mm. ja, om det är någonting han ska ha vunnit för, så då är det Zelda-musiken. Satan, var bra den är. Ja, Han, han, han uh, blev nominerad till BAFTA Games Award två, uh, 2011 och 2014. Uh. Uh, men vann inte. Uh, ganska och han blev även. Exakt, han blev även... Eh, nominerad till Video, ga video Games eh, Music Online okay. eh, men vann inte där heller no, no. så att eh, mm. ja, men det är väldigt intressanta personer och som sagt alla de här nämns i den här boken och jag rekommenderar speciellt också ljudboken som är läst av Ray Porter mm. skitbra, liksom uppläst och väldigt intressant jag håller just nu på att lyssna igenom min andra bok som är Sega, eller som heter Console Wars Console War, Sega versus Nintendo. Mm. Och det, det är ganska intressant, för eftersom jag just har lyssnat klart på den här eh, Super Mario How Nintendo Conquered America så tar de ju upp mycket av sådana här grejer också. Och då kan, sitter man där bara, ja ah, men det, jag vet vad du pratar om, jag har hängt med allt. Och så får man det här blicken på från Sega, för det, ju, det börjar väldigt mycket med Sega. För mm. de är ju lite mer okända, och det är skitintressant att lyssna på sådana här böcker. Så jag börjar nu med att rekommendera Super Mario, How Nintendo conquered America. Riktigt intressant mm. att läsa. Men du ser äh, det. Då, då ska jag ta och fixa det. Mm. Gör det, tycker jag. Så är det. Vad det är, vad, vad, har vi någon läsare? eller blev det Nej, ingenting? Nej, vi har inte fått någonting så... Då, då, då måste jag faktiskt ta upp någonting som min sambo sa angående Super Mario. <laughs> Absolut, eh, ja. Hon har en äldre bror mm. eh, som hon spelade tv-spel med och såklart Super Mario. Och den... Så, här, så, är, så är det alltid. Det äldre syskonet väljer alltid att vara player one. Ja, självklart. Mm. Och därför fick hon alltid vara Luigi. Oh, ja. Och typ aldrig spela. <laughs> Så att när hon blev lite äldre och hennes lilla syster blev lite äldre så då tog min sambo player one och var Mario och lät mm. lilla syster vara Luigi. Så att, jag, jag tror det har någonting med den där, liksom, hier, hierarkin. Ja, och det är ju så liksom, ja visst, i alla, alla sp spel. Ja, alla får ju liksom spela. Du spelar liksom Mario, och då har man fått den här uppvärmningen. Så Luigi kommer ju alltid in och så bara, nu kör vi död på första gumban, tillbaka ja. till Mario och han är ju uppvärmd liksom. Precis. Så man tänker, ja ah, men vad då inte fick spela? Alla får ju det, liksom man får ju spela varannan bana. Nej, inte om man inte har uppvärmt. Då är det skitsvårt att komma in i det där. Det jag så. har ju alltid haft turen att jag alltid har varit älst bland mina, ja, jag, jag mina syskon och vänner och sådär. Så, där, så har jag har ju alltid varit Mario. Ja, precis. Men nu är det liksom när jag spelar, jag får ju alltid, nu för tiden är jag alltid Luigi. Så mm. är typ var det här i plingar? jag har ingen aning uh, paus, jag kommer nejj, <laughs> jajamän ja, <här> <här> oh, det var lite random Ja. grannkärringen skulle ha hjälpt att öppna en kork. <laughs> ah, okej. Okay. Så hon ringer på vad, hej kan du öppna? Jaha, ja, ja tack, ja hej. Så, ja. då var det urvägen. Ja. Uh, vad var jag? Just det, jag spelar alltid nu för tiden Luigi. Så att uh, tjejen får spela, liksom gå igenom banorna, eftersom jag är van med spelen, Super Mario mm. 3 speciellt. Och när hon inte klarar den, ja då gör sig Luigi klara den banan och så får hon fortsätta. Mm. Och det är liksom... Så nu för tiden behöver jag inte lika mycket, men det är ju skitsvårt när man börjar komma till värld 4, 5 liksom. Ja, precis. Då kan man behöva liksom... Äh, då är det inte lika roligt längre. Mm. Men jag tänkte fråga, vilken är det senaste, eller nyaste Mario-spelet du har spelat av någon av Mario-spelen? Galaxy. Det är Galaxy. Faktiskt. Det, det, det är faktiskt... Två av Maria, vilket galaxy du har? Super Mario Galaxy, det är ettan eller tvåan? Ettan. Ettan har så so that, that's it. Ja. Det är nog det senaste Mario-spelet jag har spelat, ja. Äh, för mig är det, uh, ska jag säga, Super Smash Bros. Nej! Uh, 3DS. Ja, ja. Mm. Det är det senaste jag har, men sen var det typ? Super, Super Mario Smash Bros är ju mitt också till uh, Wii. Ja, uh, Wii, ja. För det kom ju efter Galaxy. Ja, precis. Och sen var det? New Super Mario. Då, jag kommer inte ihåg hur de kom, men det är väl också det senaste sånt mm. spelet som jag spelade. Då är det New Super Mario Bros. till mm. Wita mm. Det har jag faktiskt Jag vill spela det. Mm. Jag aldrig, aldrig, aldrig, liksom Vi får väl göra en byteshandel. Du får låna mitt. New Super Mario Bros. Får jag låna ert Galaxy då? Om ni har det Nej, men Absolut, absolut. Får jag testa det, det och så får ni testa det här? Kan ni spela det? Lätt, lättvärt, lättvärt. Ja, då så. Då tar, vi, då, då tar vi hand på det. Då vi på det. Typ över, över internet. Över det har bra. Mm. Mm. Men utöver det så har ni inte jag så jättemycket frågor. Så Nej, samma här. Faktiskt. Jag tänkte, ska vi hoppa in på det sista som är fem frågor då? I, kör på. Jag ska gå ifrån för ordentligt mm. nu. När han körde själv så fick jag han fem av fem. Så vi får ju se om du klarar lika bra som honom. <här> Visst, han <här> behöver väl inte att du li drar ifrån? Li li lita inte på det. <här> Ska, se, ska jag bara ta fram ett papper där hade jag den Så jag kan skriva upp vad du säger mm. Okej, första frågan Och idag är det ju som sagt Vi har pratat Mario så alla de här frågorna Är Mario baserade Ooh. Vi börjar Shigeru Miyamoto är Mario skapare mm. Men Miyamoto är också fadern till flera kända spelserier Vilken av de här spelen Har inte Shigeru Miyamoto Skapat A, Legend of Zelda B, Star Fox, C Metroid eller D Nintendo Dogs? Oh, Helvete <laughs> Bara för att så vill jag, säga, vill jag säga Metroid. Du säger C Metroid. Och rätt svar är Det är ju Metroid helt Yay, rätt. Nej, fan vad bra. Det ja, är han som sagt. Ledosella kom ju ganska tidigt. Star Fox mm. också väldigt tidigt. Yosella ja, visste jag, liksom. Ja, precis. Och Nintendog skapade han efter att han hade han, eh, han slutade ju hålla på mycket med spel och sånt. Han ville ta mer hand om sin familj och sånt. Så då skaffade de en hund. Och då var han ute och rastade hunden och kom på det. att, Ja, men det här är ju väldigt vardagligt. Och det, det, här, det hade funnits Temaguchi. Men det är inte okay. samma sak så då tänkte han Ja nej, precis Nej men vi gör inte en dag så sen har han ju liksom spårat ganska hårt på det ett tag Men nu mm. är han tillbaka på rätta rötter med Mario och sånt men Det är bra det Nästa fråga Färgerna på Marios kläder är rött, vitt, blått, gult Och vad är det sista? A, grönt B, svart C, lila eller D, brunt Brunt för det är hans skor det är helt rätt. Jag tänkte, ja, någon kommer väl kanske ta svart för det. Är, nej, det är helt rätt. Nej, det är Hanna Brunas skor Så mycket vet jag. Så det nice. Det nice. Det går ju bra det här. Mm. I original Super Mario Bros. så är det, möjligt att hoppa, är det möjligt att hoppa över flaggstången och fortsätta på andra sidan. Men vad händer då? A. Mario springer fram men ramlar ner för ett stup eftersom det aldrig byggdes en väg bakom slottet. B. Man kan, man kan fortsätta springa längs en obygd bana. C. Det tar, stopp efter, det tar stopp eftersom man slår i en osynlig vägg. Eller D. Man får tre extra liv av Toad som kommer ut ur slottet. Jag tror det är B. Du tar B. Och B är helt rätt. Nej! Hey, tre av tre! Man kan fortsätta springa eftersom... Eh, de har ju bara lagt ut en planväg och sen har de inte byggt på det efteråt. Ja, nej. Men efter, man kan inte springa tillbaka heller och ta tag i flaggstången eftersom väggen följer tillbaka hela tiden så man har aldrig kunnat springa tillbaka. Så du får helt enkelt springa och vänta till tiden går ut och sen dör du och får göra om banan. Känns ganska värdelöst. <laughs> ja, det är Nu <laughs> vet man kan, men det är inte värt det. <laughs> nej, men precis. precis Den sista. Mario är nu för tiden rörmokare men vad hade han för yrke i början? A fönsterputsare B sotare C snickare eller D målare fan, Vad fan var en snickare? Nej, kommer jag inte ta, men jag säger snickare. Du tar C snickare. Och det är helt rätt. <laughs> helt ändå fyra 44. Och nu kommer en liten, små, svår fråga. Mm -hmm. Sista frågan. Super Mario Bros. 2, som vi vet var utan <går> Börjar <går> då. <går> ja Jag det, jag måste läsa vad jag skriver Super Mario Bros. 2, som vi, vi fick utanför Japan. Var från början inte ett Super Mario Bros. spel? Utan i Japan var det ett annat spel. Vad hette spelet i Japan? Jätte konstigt formulerat, men jag tror folk. Nej, fantar... ja, jag förstår vad du menar. A. Dream Factory Docky Docky Panic B. Dream Factory Dino Ricky C. Dream Factory Banana Prince eller D. Dream Factory Klu Jag säger Klu D. Klu Och det är tyvärr fel ah, Rätt var ja, A. Dream Factory Docky Docky Panic 4 ja, och 5 är fan inte tokigt. Det är klockant. Så just nu står ställningen Färman. Ligger på 10. Och Danne har 18. Då är lite det ja. är bra det. Men, han, var, han, var, han var så jävla kaxig i början. <laughs> han var ju det. Mm, det gick väldigt bra första 2 5 och sen blev han väldigt kaxig där. Exakt. Men som sagt, det här var dagens avsnitt. Ni får ju Gå in på Facebook. Vi har ju en ny Nördernas sida där. Yes. Som man kan gå in. Där kommer vi ställa frågor som vi vill att ni svarar inför varje avsnitt. Och ni kan ställa frågor till oss där och följa och se så fort det händer någonting angående podden. Ja. Vi har ju även på Facebook Nerdgate som där allt som vi håller på med det på bloggen... står Precis. Mm. Där får ni se allt som kommer upp och handlar. Och som sagt nordgate.blog.se för att gå in på bloggen, läsa allt. Som min recension har ju precis kommit upp. Färnan skrev någonting. Han ska börja rita lite som han håller på med. Och jag tror mm. det handlade om lite Marvel och sånt. Så det kan vara intressant att gå in och läsa och kolla upp. Och det kommer ju som sagt nya grejer typ varje, någon gång varje vecka. Så vi håller på att planera väldigt mycket och bygga upp bloggen ordentligt så att man har ett skäl att gå in hela tiden. Jajamän och jag ska börja på ja, men Jag ska bara komma på hur fan jag ska formulera mig För jag har inte skrivit blogg på så länge nu så Nej det är ju det jag, som är jag, jag har tappat det där ja, Jag hade en bra flow, flow förr i tiden Ja nej, jag har ju också liksom hade skrev väldigt mycket förr Jag hade en filmblogg sen la jag ner mm. den Och nu, men nu kommer man på mycket grejer Och som sagt jag håller på att försöka lära mig det här videogrejen Så det, nu är mycket planerat kunna använda den på snygga sätt mm. Men som sagt det kommer komma upp väldigt mycket där Danne, tack så jättemycket för det här avsnittet. Tack själv, Nico. Och tack alla ni som lyssnar så hörs vi till nästa podd. Det gör vi. Hej. Tjena! Kanon, då ska jag trycka stopp här också.